قرآن مخترم آردن کو دو مولانا زین اللہ سے دو رائے تفسیر قرآن ایک سویت نمبر کے ست چپا مسجد امیر ماویہ محلہ خٹک سوالدر کی کو ستمبر دوزارات کی شعر دید ملاوی دو پتہ یا ساتی اشاہ دی توید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان اس دی مین چوک جنگیرار اور سواوی پروپرائیڈر انوارشیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سویک پریزدګارانو سره متقون چاته وي تقوا دي توي علما دي کرکاي چې هر نیکی کرنے کا نام تقوا نہیں ہے هر نیکی کولو نم تقوان دی ښا یوځم جمعات کې درس کې ناځيو نو دل ته آل لړې زمونږ د نظرونو حفاظت دی ګنا ته بچنه کا نام تقوا ہے ته په لار روانې ځانانه دي او تخبل نظر څخه کې دا تقوا را دې تقوا بل خپل یو نور دین ته حاصلې او دا سره الله سر تعلق الله تقرب الله ته نزدوال الله ته ایصال او انقطاع عن الخلق واڑیخه د مخلوقنا به انقطاع کې زکه زمون حضرت سب ذکر کول کسی خاکی په مت کر خاک خپل زندګانی کو جوانی کر فدا اوس پر کې چېسنه دی جوانی کو ته په خاکی پر زندگی خاکی کې غور کې د خاکی کا سره پړکې چې محبت پیدا شو اگر دنیا سره پیدا شو نارینا پیدا شو زنا پیدا شو دا خو خوري دي او کسی خاکی په مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر دا اس پر کی جس نے دی جوانی کو تعالی چا گل غنتا د گل پشان جوانی در کړه لا ودا خپل ژوندغه په تا دار کې دا پتاهات کې لگا وا او کستا په دې لکه غیر ادن نشو د دې زنه بستال الله محبت رو پوتو شي دا بذلیل شي بیا برسوا شي شیطان بیر تار تار کی دې مثال به حضرت ذکر کاو چې دا کوم کسه د غیر الله سره پېژکاو محبت کې اختشی ورته دی راته مثال دی دا کومه ماشومان باډي وې خې دی هغه ماشومان باډي وې خې ذکر راوي باډي د ماشوم د لاس سره تعلقي د باډي راغځينا دا رواني برپت پخاتوي پراتار سره او کونکي نه چیرای غالي لنګر رويشتو د باډي وې کټکا بیا د باډي پته لګی نه مکان یې معلوم ا دې په هر هرګلک ورو لګي نو چراله نې کېنو غار غاری کې بیا بیا په جگړی وشي نو کستا ستاد الله سر تعلق دی د الله حواله درا کېږي د الله دین کلک روانې پتا راکې وي او که الله سره تعلق کړه کو شیطان او تلنګر رويشتو ته کټ کې نو بس بیا په شیطانان امر پر سيو ذلت اوذاب تبا برباد بشريا متقون تقوا والا سره د جنات و د شویلہ كانت لهم جزاء و مصيره ویبدیدہ پارا دا بدلا او دا ورګردیدل زیا لهم فی ما یشاءون دی له پ جنت کې هغه چی دی غواړي دی له پ جنت خادمان شتا غلمان شتا دا او لاړبئی او کله لوغي بو سر او لاړی او کته ال تاغه الکانو ته تا ګوري حسبتهم لؤلؤا ام منتورا تبوی گندم الغلری خوری وری تا او لاړی ال تا بس تا خدمت تا الکانو لاړی ال تا بتاره پر حوری عینی یو ادنا جنت دی پارا او یا او اغهوری بذاتنیو اغیبا دا خپل چکمک دیر ملوشو په دنیا کې په گناہوں صبر کړی و گناہوں له جناب کړی و دا هوری بو تویو نحنل خالدات نبوتو ابوتو ابدا مون بدلته همیشئ اوس مرګ ناراضی نحنل خالدات فلان نموتو ابدا نحنل نعیمات فلان نباسو ابدا تو بالمن کنال هو وكان لنا مون بدل تا ټول مرخصاله غم نشتا د آره چاره پاره خوشخبری دا چېغه زمو شو مونږه دا غی شو هم فیا ما یشاونا د لفضنت کی اغه چی دی غواړي ما یشاونا د فراق اوس کاکنا د سور لونه او د جامونا چې څنګه لباس یو شنه لباسونه د ریغه مو لباسونه الته به جی چاهی جون دی التا غموننا التا پریشانینا التا ستڑیوالینا التا جگلینا التا آرام التا مزدورینا التا نوکرین التا دروغنا التا جگلینا التا ساکرین بعد خلقی کنائے جنب دانیاما تو نا ہو ری تب پوچھ گئی ری جی ما یشاہونا خالدینا خلقی پا نسوار ہوتا سکی دی غریب ا دئلم بي ران ګته کې خمه را راټا ل چرګا یو دوي جوړګړی یا چکالا با چې تمږي وې زپخله کې دا کېده ما لهم فیا ما یشاونا د ذکر تر ته توجه نه یو هغه غونې و راتل ګډ ورشي د لاله رابعېږي بیا او ډېر بدی په ښکاری لهم فیا ما یشاونا او الله شابوخاري رحمه تعال پوزو کې په جنت کې بچلېمی ا دغه بعد پنجاب تر ته چیلم شو کئ ارویتی لم بای کو چې بلین ور بوله بیا را ودی جهان ننانو لهم فیها ما یشاءون دی له پجنت کې هغه چې دی هغه واری چې سدی غواری دی ويره جاس کدم بس جذب فورن حاضری او دی په کې پرফতার کی دی دی خدم مضی ټوڈی جاړې دی حدا بل دور پکارد دی خلین کلوزر پکارد دی ما سره پکې وسو هره کې ناشتی یو سوخه دې ما سره پکې ناشتی فورن به حاضری لهم فیها ما یشاءون دی پجنت کې غواری یار احمزه ادارې طرف کې ادارې تشکیداری ټکی په کار دی چې دا چې پستیجه د غافونه په ډېر ځای تقریبا نوومي فورن پلیټونو په حاضرې دي دا چې کولې کومه ادارا هغه بریانی پکاځي دیر تیز مرتکیم پکې نه یې فورمه بریانی حاضرایې کديغه احمزه اا هغه کولې امونه پکاردی دا جناب امونه هغه پاک तारीफ ذکر کوي دا هغه ځان د میو الله तारीफ ذکر کوي دا ټول غواړو نه غواړو ای ټول کم کم برګری غواړي ان کچھ کچھ کچ پانے کیلئے کچھ کونا پڑے گا کچھ کرنے کچھ کرنا پڑے گا ته کوند زیه ته خو بویا په دنیا کې په خپل نصب او فائعاتو قدمونه کې خودل پکاري الله دې موږ ته اوس تل توفيق نصیب کړي لهم فيها ما يشاءون دنیا کې دا دې دا درسونه دا راته غو دملګرو د یو ځینانه بل ځینانه راته غو تبلیغ ته تل جهاد ته د دین دا ته تلې جمعتونونه کې منډه تلې دا هون دې مقام د دا دا گرد پجنت پجنت او جې دا د امنه شیطان را غډول کیږي چې شیطان په څه لگے دی لهم فیا ما یا شاؤنا دی په پجانات کې آج دی غواړي خالدین همیشبیا او کان علی ربک وعدا مسؤله او دا په رب ته دا وعده مسؤله وختلی شوی دی ته حق تفضل وي نو دا نیما تون راوان د لپاره تیاری وکي وایوما یا شروهم فکر مرس چه برا جمع کیا اللہ دیل او آسو چه دیئے عبادت کا و سیوا دا اللہ نا فیاقولو عبوائیو تا اللہ انتم ابللتم عبادی تا اے تا زمان بندگان گمراہ کڑیو دا یا دی پا خفل گمراہ شویو دنیا کې چې چا د غیر اللہ عبادت کڑیو نو اکا خلق بم اللہ راپورتا گی ایتا بوئی زمان دا بندگان تا زمان گمراہ کڑیو او سو لاغی سوئی او بو ایعی پاکی دتا لرا ما کانا نو مناسم منگ لرا انتخذا من دونی کا من اولیاء شمونی ولویستان علاوان ورمددگاران لیکن تا دیل سکاور کود دی مشارانو تا حتا نسو الزکرا تردی چدی ایر کو قرآن قرآن ایر کا وکانو قوما بورا او او دا قوم تباکی دن کے فقد کذبوکم او بولی یدی هو تاسو درو جن کې پاست چې تاسو وای پما تستویونا بس تاسو طاقت نلره دا لول د عذاب ولا نسران د امدا حاصلولو وميذ لم منكم چا چې ظلم کو تاسو نا نوځکه عذاب کبیر او بتکولم عذاب لوی وما ما ارسلنا قبلک من المرسلین دا مخ کې اعتراض کړو دا څنګه پیغمبر دی ډوره خوري دا څنګه پیغمبر دی بازار کې ګرځي دا جواب اے نبی السلام مخه پکې گا غره مخکنو پیغمبرانو مخارات کولو مخکنو پیغمبرانو تم ضرورت را پیغیدا اغي بازار تم فليدي وما ما ارسلنا قبلک ندی لې ګلې مونږه مخستانه پیغمبرانو مگر غيم خورا کو و يمشون فلسواق اغي بازار تم تلو او درځولي مونږ بازستان د پارا د باز امتحان اتصبرون آیا صبر کوي وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا أَوْ دِيَرَفْطَالِدُنْ كِذَاتَ وَقَالَ الَّذِينَ بَلَاطِرَاز وَقَالَ الَّذِينَ وَإِيَاكَ سَانْ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا يَقِيدَنَ لَرِزَمَ مُلَاقَاةَ أَرِزْوِي لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ قُلْنَا نَازِلِجُمُنتَ مَلَائِكَةٌ أَوْ نَرَى رَبَّنَا أَوْ لَيُنْمَغَخْ فِلرَبُّ فَكَجُمُفْلَرَبُّو يُنْكَنا فقات ملائک نازل شي کنا لقد استكبروا في ان풋م یقین ندی لوی کړه پخبل ځانونو کې دي ځان لوی غني واعتو اوتوان کبيره سرکشي کړه پترکشه لوې سرا ملائک به ورته نازل شي خو بیا به دې د پاره بشارت نه یو بلکه دا به دې ځان کدان رزي یا بلکه قیامت رزي بیا نو که چېدي ونیمهلایک لا بوشه خوشالی بې په دغه د مجرمان رو ته بیا کوولونه اودي بهواي حجره محجووره په غواړو پهیک لکه نه الله معاملو ځین ته یوالله دي چېهدي ډیرې کا لم شته شرکم کوي او د شرک نه الاه ډر زیات ن کامال ته خکدار شته دغې جواببهقدم نه الله معاملو او قص کړي مون هغه عمل تا چې دي کړي تا او جعل الله هبا امن پورا او بغرد هم مون هغه لرا شوی چې دي سونه عمل کړي دا مشرک عمل قبول شو دا مشرک عمل قبلي نه ښه باقي خلکو لیکلي دا مشرک شاته موسکی مشرک پسې موسکی ها کدي خبره وتو صحیح تعویل کو کدي وایو مشرک لاله سره دي خو ځان تموسکی بیا د موسکی که مرادی دا یی دی مشرک د دوه امام کې دل جایز دی دا غلطه خبره ده ها بعد خلکو دا ځان تامل لري دا ځان تامل دی نه دا تجدید امام کو د امام مو او نجی د مختدی مو د سر نه کیږي نو په دی وجه مشرک امام پسې موز نه کی کله بعد خلکو لیکلیه بعد اسکلران د پنجاب دا غلط شي وی دي فجعللو هبا امنثورا بیاری د مشرک وکالات کی نہ مشرک پس موس کی مشرک پس کم لې موس کی درې اصحاب ور پس کی فجعلنا وهبا منثورا اصحاب الجنتی یومئذین خیر مستقر را اغه با په دغه غرض خیر مستقر را غوروی پزیدو ته دوکه واسنم قیلہ اور ډېر خسته دره هزار امګانا و یوم تشقق السماء بالغمام او ذکر د هیبت د قیامت کیا پهکمه ځته ش کوست مع او چې ټکلی بهشي اسممان پهورو سره په نو دل مائکه تو تنزیله را کو بکلیژ او ب چایبا په دغارت کې حاکوي دپاره د میوربان بیا وقع یومن عل کاافرینا اوسیره وي به دات په کافرانو ډیره سخته۔ وَيَوْمَا يَعُضُّ يَدَيهِ كُنَا لَا <سُنُوًا> فَدُنیا چا و یا او ما یا عض ظال مع لا یاد په کمارت چې بچکوونه لګی ظالم په خپلو لاسو په دنیاونیا کې چا ز هم کړی عزول ظال مې زهکر کوه وررن دا ونه نزله دا اوغ بابیې ابید بارهې شوي دا د مکې په روساو کې دارنې دا نبییر سلات سلام تی او رض دعوت ووررکه نبییر سلام سره خلوو نبییر سلام چې راغو نبی علیہ السلام زویډ خوراګ دې کومه خوراګ دې کوم پکې ایمان راولین او هغه هغه وخت کلمو و چې ایمان ناوړه ما دارنګ او بې بنه خبر شو دا مشرکانو بل مشرو هغه وي تو ثواب شوي او کې بچا حق دین قبول کو ته ثواب وي دا ثواب شوي څنګه ابو جهل دي ټول راځه ماشيو او حضرت مروان مر در نبی سلام قتل پځي وځندارې سوابي دا ګټه اراده میکړې هغه وخت به چې حق دین اختيار کو ته به سوابي ويدا سوابي دي څنګه ابو طالب واه کیا کرا دي چروارته وي نبي رسول الله توي چې خلک به وي هروارو چې ابو طالب پا اخر کې سوابي شو څنګه نن زم پنجاب علاقو ترپ تا هغه باد خلک زمون ديوبندي هزارو توابيان ويدا وابیان دي وي چې حق دین دا وابیان دي او يم ځکه يا رسول په څنګه باندې وایو دي سره دا وابیان, وابیان سوچي وي ا ته یا رسول الله کنده تیوا سر دیا۔ مونږه یا رسول الله زکه پڅه غوځلا و بیان پدی سوځي په پدی پتا راځي چې خیری په قربان سوځي نو دا او بن غلب ډیر غوسه شو تاسو وابه شو تاسو بلا خبرې وته وګ دا جلبو کو دا جلبو کو وی ترغیره سره مونږ خبرې نکو غو غادي سره نکو چې تو چې تو سرته ترسوته نهي پیغمبر په مهدې تو کانی ورته کړی شو دا کاری موکو و یاو ما یاو عض ال ځکه د غه سره خاص دوستی وه تعلوکې سره و یو ما یو اوض دکه د ناکاره دوستی نه بزان سااتې د نا کاره ملګ نه بزان چې تا آخرتته طبباقيو وو ما ی او ع ظاللا ویو ما ی عض ظالشیطوله اریا سره دوستی ساتههغ ژلم کوې یو کارز کوي نهشیطانبولله ډیریا دا خبرې خیسته کوي په پداده دوستانو یارانه کې کیږي ورته په غزار په کې پیخيږي او ارزه ته بغاړه کوي نه په تپیا کې 24 ته او پستا ته په کې ټول لید بیت به شرمهږي وبیاوي واي او ما يعوذ الظالمو پکمرستي بچو کنه لاګي زالم پخپل لا یا يقول یا لیتنی وای بها افسوس چې ني ما دا رسول پتا بيداره کې لار چې ما دا پیغمبر ملګری تیا کړوي دا بچي ی مولي غیر تر دوستي کولا ما ول بيز سارا يارا نكولا يا ويلتا حي تباهيدا ليتني افسوس دي لم اتخذ فلانا خليلا شيما ني پلان کي کس دوستا نبي سلام الله فرمائي لا تصاحب الا مؤمنا ته دوستي مکه مګر دا مؤمن سره کوي ایمان والا سره کوي جس تا ایمان نتابا کي ولا ياكل طعامك الا تقي او ستا وراك دي نكي مگر پريزداران خلق بل حدی صفاحت کراضی المرء على دین خلیله چړې د خپل دوست په دین باندې نو توغو د تا سره دوستی را دا دارنګ نبی رسلام فرمایي ا خلق سره دوستی کوا اذا او ذکر الله کې تو ته ګوریته الله را یاچی ا خلق سره ناس تاسو تاسو کوا چې دا غی تر په ناس تاسو تاسو کې سره په علم کې اضافه را دي دارا نخې دې سره دوستی کوا اا چا سره دوستی کوا چته غیته وګوره نو تا ته الله را یاد شی دا الله طاقتونه دا الله نعمتونه دا الله يره هغه چا سره دوستی کا چته غی سره ناس تفاس تک نو ستعلم کې ته اضافه را شی ستو سن ووري فلصو قران او حديثو دینو صلی الله پیغمبر دا غلا بیان کی درم هغه خلکو سره دوستی کا چته غی پناس تفاس تک ته د قبر او د اخرت او د حشر او د ځن دا خبر تنهایه دا ټول دل درامه ته کی دا دې بلاعکس هغه چا سره دوستی مکو وا هغه چا سره غب شپ ملګوا کتابي توغور کېنی وسره تا نه الله بالکل یې شيخه دا الله خبره ته کېنی دا دنیا خبره کورسی خبره د اقتدار خبره او زنده‌باد او مرداباد چي نور خبره به سره تاسو پاست مکو وا چا سره دوستانه مکو وا کی تا هی تر کې تا نه غشتېلم یې یې د قران دارنګه بلاله مثاله یادې کړی يو دا چې مجالس ته لاړې غشتې لم ده نه یې کی دا چې خلکو سره دوستي مکو اخرکو سره دوستاڼي مکو چې ته ستانه بالکل د اخرت اغه فکر ختم کی بس ساره دنیا موضوع طرف ته دنیا چرچو طرف ته راکاږي او کدا شي دوستي یو کا نو يوم يعذ الظالم ولا يذيب پخپله ګوتبره قیامت پر چکو نه یا لقد ادلني ان الذكر بعد الجاني لیکن انتظار الیوم علی قرعنا فكلمات ترالو وکانہ شیطانو للی انسان خذولا او دی شیطان انسان ته شرمور ان کی دا شیطان لجر انسان شرمای زکه ورته یوسف علیہ السلام واقع کی مون ذکر کړي وو ته یوسف علیہ السلام ورو نو وی چې دی کوی ته اورو ورداوی اوس پیار تک مصر ورته یوسف نه روغ رمټ کمی سوېست دا, دا, دا, دا, دا, دا ترکیب غلا شیطان ورو خولو خو سیوکه اگر کمی په وردوب کو نو دی سر شیطان شرمو لد جی پلاریو کتا جی شرم اگدناخ کو دی پریزت سر کمی او بیماد کو شرم کو شرم کو دی غون غار غار کیا نو پا دی شیطان پا بعد اپشن دا سی پریج دی پا دی پانیو شرمی وکان الشیطقانو لیل او دی شیطان نفارده انسان شرم اونکی ورپسیل اگدویس چیوی شرم ایو وقال الرسول دا کلام په معنا دا یقول سره وی او په قران کریم کې کلا کلا یا اعظم په کلام د عربو کې صيغه ماضي په معنا د مضارع سره راځي وی آمد دا په معنا د مضارع چند جا سو زینو کې ماضي په معنا د مضارع سره راځي کلا دا پر تحقق الاقو راځي چې څنګه دا تیر شوهه زمانہ حقیقت کې واقعیا شوه دا د اکار حقیقت کې راتلون کې دی لکه وقال الرسول او بوای پیغمبر حالانګه دا کلام معنا وی دی پیغمبرو وقال الرسول وبواي پیغمبرا یا رب ای زماربا تا قیامت رزبیا عدالت بلگی دلی نبیری ثلاثه و سلام الله تو یا رب ای زماربا آیات تسوج کول پکارد و قال الرسول وبواي پیغمبرا یا رب ای زماربا ان قومي زما دې کوما اتخذوا هذا القران مهجورا گر زولې دا قران پر خود لې شوې یا الله زماتي دی قران ته استوجو نه ورکړې با دي روايات کې راضي په قران خو ایمان لري او بالکل تلاوت یې نه کوي یا تلاوت یې کوي عمل یې نه کوي حديث پاک راضي من تعلم القرانا چا چې قران زکا به قران سنبال کې خدو وعلق مصحفا اې کې ډغه ور فکر پایگی اڑو سوچ او نک نو جاء یوم القیامه متعلقا به یقول یا رب ان عبدک هذا اتخذت اتخذنی مهجورا فخذ بینی و بینا دا قران به قیامت پر راشی دا سڑی بینی ولی یا الله ام دی سڑی اه دی سڑی یا الله ز پری خو دیما دغه ودما مې اس کوس پیسہ لو کا شاباش نو ذیب صح و عید چکه مهلا قران نه راخلی کمو بُډا غانو کمو بُډت بُډې غانو قرآن نه وی ویلې اغیوس نه شروع کې الف با تا راو اخلي کړه قیامت پرد الله وی قرآن ور را خواشے, دی کوه شي نو کوم بُډا غانو راغې دې شریف الف با تا ویلې دي اګه خبره پاسي کرن د ماواله دوا ذهن کار نکوه او د ماواله ما شمر ور را دی ته بي الف با تا به سره روزانه ترجمه پورې برابرته دا الکبت بیا یوروبیا به پورې غځیمه پورې تبه کې ویلې وو مې الله کې د قیامت پرد الله ته قران وله اترب ته شي ته قران د دغله په طرف کې خو انسان لګي دل ریکنه کړه چا په خلن راوړي او دیو یار ز زسباب شو ورو د ما په خلن راوړي و ته خو په تجویر کې د غټ غټ کینزل کې نه هور په حلکيو نه راکې وکال و كذلك پیغمبر یا ربي اے رما ربا قران ز دکه قران ز دکه چا قران ز دکو علوم حاصل ک او او تو دا اللہ تبارک و تعالی احسان دے کلی پکلی کور پکورو مدرست البنات دی زمون پکلی کے ایک سو بلاشی بناتو دی پار کور کے او دیتا رواج ور کول پکار دی خوا وسیع ذہن بساطل پکاری دارنگی پا بشالی کے پا گدر کے پا پاتمہ کے پا جمال گلے کے پا کاتلنگ کے کې کتی گلے کے تولو کے مدرست البنات چتا پکورو کے پا جبر شنکر کے دلاسا کے دارنگی دیکھو کودینکا کے حلک کلاک لیکي دوی ټولو کې دا پارکور کې دا قران درسونه دي بناته کوي دا مونږ خويندې دا مونږ لونه دا قران درسونه کوي دغه فاطمه ګلیبا کې د مونږ مدرسه ماریا قبطیہ دغه جامع عائشہ ال البنات دغه نورو کلو کې بهترین ترتیب سره کار شوره دي پرانو مدرسو ته ولګي چاغي علوم د قران او د حدیث او حاصل کی دا بتاو دفاره سعادت وي بعد خلک وي را زه نه ودا فرض علم سورتي يو چدا علم نگی د هاوند حقوق پته بدیته ني د څورغ واه د حقوق پته بدیته ني چدا علم نگی د کور د خدمت بدیته پته ني دا بدغه شانتي بسنو عقيده به با خراب وي عقيده به څنګه زکيو دا به ایمانيات نه زکيو ای علم چې څنګه پنای نو پررس دي صلیل توګندو دا, دا رنګي پسنا نو پررس دي وکال الرسولو او باي پیغمبر يا ربي ا ذماربا رب ان یکنان قوم زما هر زوره دا قران پریخودل شوې وکذالک جعلنا لكل نبي دا قران پریخودله دا قران کریم هجران دا عام دی دا قران کریم دا بیان به وخت شور شرغب کول دا ام قران پریخودل دي که دی وا قران بایاني ی شور شرغب یا دویم دا په قرانی کریم باندې ایمان نه ساتل یا ایمان په ساتل خدا قران بلکل لا سر ذکولنا يا بالکل ذکولو خو ردی هغه غلط ویل حروف زینا دا کوي دا الحمد پزه ال حمد د عالمین بغیر ربی الغالمین دا الرحمن الرحیم به نه الرحمن نه رحیم ها دا ویل دام قران پر خو ددی ندیو باکری صاحب کتاب کیږي بلدا چې حروف د هوډر کول زده کو تقوی له جریم پاک زده کی قرائات دم پاک زدکر. ودیکه بیا ته تفکر او سوچ نه کی چې بس دغه د قران حافظ شې او کلی مصلا ورول شې ما او د قران پدایتونو کې سوچ نه کی په قران کې الله فرمایي بار بار لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون افلا تدبرون القران افلا افلم یتدبر القول ام على قلوب اقطاله بار بار لچا ته دی دی ولې په قران کې سوچ نه کی دی ونه تړیا بس د هپترا لډیرو او نو قران کریم بیا په تفسیر تریاض کو ترجمه تریاض کو په عمل پنه کړي دام قران پرې خود دي یا تینه خلق م نه کړي دام قران پرې خود دي وکذالک ج الله تاسې نبی رې ته اے نبی رې السلامه څنګه ستاسو د دشمنان نو دارنګي ګرځول او مونګه لیکلې نبی دا پاره دا هر پیغمبرو لیکلې دشمنان دا مجرمانونا این بیره سلام یوازستا دشمنان ندی دا مرکنو پیغمبران دشمنانو وکفا بی ربکا حادیو و نصورا او پورا دی ربستا ہدایت که انکی و نصورا و مددگارا وقال اللذین کفرو بل اعتراض دی صورت کې زیات تر سلسل اعتراضات ذکر کئیو وقال اللذین کفرو و ای آکسان چه کفر لؤلا نزل عليه القران جملتا واحدا ولين نازل جزا قران په یو ځله په کار د قران په یو ځل راغلی نو غره تورات په یو راغلی نو خلکو منلو په یی کی اختلاف نو کړی او د مونږه په لګلګ اوله نازل داغه وجه ذکر کایو کذالک دا سين نازل کړي مونږ قران دینو ثابتہ به فؤادک کو مونږ په دی سره لرستا که تک لگ لگ قرآن بیانه او لگ لگ تلوالی پده سرا اگر نمزبوطیگی ورد تلناه ترتیلا وزاحت کری منگ ده پا وزاحت سرا ورد تلناه ترتیلا قرآن کریم اللہی منگ ترتیل سرا بیان کرده ده وزاحت سرا او ترتیل دا نوم ده دا ترتیل ده تا وی دا سفت ده دا الفاس و دا معنی دوارو خوا ترتیل سره قرآن ده تا وی چته قران کریم حروف د خپل مخارجونه د خپل صفات سره و پکه تدبر تفکرم کې نړۍ بیا خوان کایو چې سړی په کې د عذاب آیتونه یادی په رحمت آیتونه یادې په قران په ادب کې مفسرین دا ذکر کوي کنه چې کله د عذاب آیتونه راځي دا الله نه پناه غواړي او دا الله رب الجلال په داس تر پنایې ځلوي چې کله د رحمت آیتونه راځي دا الله نه سوال کوي او جدي غریب ته پته ني پته کې د قیامت ذکر او دی ول دجوش کړي سبحان الله سبحان استغفر الله او دی غریب ته خو پته نشته کذا الک لنثبتا به فوارک ورتلناه ترتیلا او دی دا پال الحمدلله الله به ترين تنظیمونه سره کړی دي مونږ هم د الله نه غختو چې الله پاک د جمعات کې خدا قران کریم د معانی او خدمت کېده تقریبا نه هم کال لې او دا مونږه فلم د نور الملګرم اکثر الفاظ بداسي وو قران کریم لولینو لاثو پیوالما تای بیا مذهب نوا د قران کریم خلوم د الفاظ معنی دواړو نو سوال و مو کو چې الله د مانو خدمت خو سنا سکی او د حروف مهنت پکار دی هغه وخت یی قاری محمد هارون صاحب هغه جامه فریضه جامه ہفتہ کېل تکیو امنګ یو وخت د تخوالته کې غټ مراعات دی الټا کوارټر دی تا د بجلې بیل دی فری د موبایل او دا ټلیفون بل فری پورا فیسلیټیز ال تک مهیا ځان تک واټره او پیر دواخلا دی حلقه قرات مجلسونو تذاب مجلس قرات تذاب محفلونو تذاب او پهګه ته پیسې نام غلي خلک بزرګونو امداد کوا او ختای پاکه دمکل تک من قاری سپکری تراولو دغه تنخاو او کل پکاري دد لپاره تنظیم دا ته خوبال لا گئی خدا بډیر ګرانکاری او الله تبارک وتعالى احسان وکړي چې بس قاری سره تر پکاله کلم پرې کله کړه یا کلیکی قران خلا غلط وای بصر الله پاک دایي سوچ فکر هم جوړ کو او موږ قاری چې تاغ رضوي کتالته په فردیا کې د طالبان استاد و او الحمدلله او ډیر تر هغه اگر چا مرمرحات نشته کله کده ماشوم ته سخته خبرې کړې نو پلار راغی یا د وله کې ویلواله او که دا که دا دیو دا چل دیه ٹھیک ده خبرې پکې برداشت شي تنخوا نه یو کار پاکستان اې قاری چې تر موټیان استاد شوی تر علماء استاد شوی ډیر پخسل الله پاک تا نه دلته کې اغه در ان کا او ار قال الحمدلله ثم الحمدلله دماس فهیم نمازګرین کلاس کې شلو دیش کسان صدقلی صدقوا شاله کو درې مکمل علم تجوید دا پ یو کال کې زده کایو خو دې تدوی نو هغه په ټول عمر کې او چې کم بنیادی مزامین د تجویر هغه مخارج او صفات او د قراعت ای مو تعارف اپکال کې به ترين انداز سره کی او یو د ما ديګر ماشومان دل د قیده پړاویږي پای کوم تر تعداد ډیر زیات دي تقریبا 300 پورې تعداد دي پای کوم انتہائی ګنجائش نشته پرې یو مخه میدان کړو بیا اعلان کړي د الله درزاد را مو زړه زه انتظام نشتا د نور روح انتظام تنظیم نشتا مرزيګر واړه نور مراوله او نو تربیتی تربيتي کیږينا البته د ماطفهین د دا کلاسونو داخلی اوسه شروع شي وي د بارنم ملګري رابطي کوي تمو برازو مون په بر تجويد د کوو د کوو ملګرو که کړه کلیو کو د نور علا کو عیدل ته زموږه د مدرسې منتظمین سره حافظ منزور احمد صاحب دي دي بايي بایی نور ملګرو پر اغي طرف پر رابطي یو چ بیا ورځ ته ايده پاره ته مشکلات ني دا کوم ته ییت پټ لاس کې کسان محدود الو 325 نمو کسان نافلو وک بیا له ای پوره تربيت کیږي نه منغواي چې دیو تر کاريانم شي و سره دي تربيتم هاتوي شي کله یو انسان قاریش او تربيت نه رشي وي نو بیا به دی سر دي ته خوشاليږي چې پیسېه هر کې دماغ غټ غټ نوم راشي قيري المكري ابيا دما خلق تلاوت او مال چغي ويو نو سره د کدا قرآن تلاوت دادا الله درزاد را पारा کلو سپیکریو کني چې قرآن تلاوت کي کلو سپیکریو کني چې آزان کي دغه بعد حافظان قاریان روحي کړو کله لوس سپیکری نو بیاخ خورا اواز وباسي او چې لوس سپیکر ني نو تلاوت تا او بانګ تډاډی نه لګي نه قاری په بل انده ته تربيت کيو چې تاسو قران وای اذان توي دا صرف د الله درزاد نو هغه داخلي شروع شي دا یو پر اعلان مونږو کوم بیا بیا اعلان نکو نو مونږ کتان محدود خپل د چا پړه ک الله پاکهچ یا خاص کر خفاونه دغ د پااردای او خموقعي بیا د اففتار نهپس کلاسونه پوره شروع کېږي. مدی به اعترا کو او چې داقرآو پهیو ځل اوې نه نادېږي کهعلکه داسې ناز کړی موږقرآ د نوط بته بههی پهکه چې لککو موږ په دی سره جلستته دا قران د ل لکای وپاره نجلل کړی او پا قرآن سره واقع د سړی لک لک شيخ پهې سره سوی سر خډړ شي خ مز بوچی ولیکو هم تچینی ولیکي طالبي او چې قران تکی نه کنا له خ مضبوط شي بیا آیاتونه ورتیا دي مزامین ورتیا دي ترتیلا او وضاحت کړم د دې په وضاحت را ولا یات نکا بمثل او دین روړي هسته تر از مگر موږ رات کو تعالی ده جواب دا وه او عصنا تفسیرا خي بيان اوس تخويف شدید ذکر کوي د فار د منکرین د قران و چکه خلک د قران نه منکر دي دا غي د پاره تخويف او يره الذين هاكثان يوخشرونا تي جما بکريشي پخپلو مهونو جهنمتا اولائک شرمکان داكثان ناکار ذيوالذي ودل سبيلا او قد اتینا موسل کتاب او د دې نه دلیل نه پلی ذکر کوي دلالې ولقد اتينا موسى الكتاب يقينا وركلو مونگا موسى عليه السلام ته کتاب برکتونو على اعزات غي اول سره برکتونو على اعزات موسى عليه السلام ته کتاب ورکلو وا وجعل ما هو اخاه هارون وزير وا جعلنا غرذلم دا د هارون عليه السلام ملګره برکتونو چیدہ موسیٰ علیہ السلام سره دا غرور حارون رے سلام ملگرے کڑے وان فقلنا مونگا وطوی از حبا تاسو دوارا لاد شیف قوم آکسانو تا چیدہ روجنی گن لی زمونگا آیا تنا فدمرنا ام تدمیرا بس حلاک مونگی پا حلاکت سرا نبڑکتونوال آغزات پر عنیانک حلاک وقومنو ان حلاکک کوندنو ها وَأَهْلَكْنَا قَوْمَنُوهُ يَا فَدَمَرْنَا قَدَمَرْنَا فَدَمْ قَوْمَنُوهُ او مُنگا قوم دنو علی سلام لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَا چې کله دروژن غنلېو پیغمبران اگر اکنا مُنگر کدی لرا و جعلنام اومي گردشول دیلرا د پاره دخل کو نه هداې برت وَأَتَنَّا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا علیما او تیار کړي مُنگ ظالمانو ته عذاب درناک وَعَادًا وَثَمُودَا داولی منسوب دي ها وا عدن وسمودا واصحاب الرسي وقرونا ا دې نه مخک پهل محذوب دي یا ادب دې په دې ما قدم مرنا لاندې ټول دي حالات موږا قوم د نوح حالات موږا عاد یانو حالات موږا سمود بیا ترکیب کې سوال کیا شي ها جی فبل بهي وا عدن حالات موږا عاد یانو وا اصحاب الرس کویوالا اغا قوم اصحاب الرس مفسرین ذکر کوي یا اغا قوم ته مراد دی چې صاحب یاسینی کویته غردول او ایت اصحاب الرس یا قوم د شعیب عليه السلام یا اصحاب الاخدود و قرونا هلاک مونږه قومنا بین ذالک کثیرا پمیند د دې دی کډه را او کلم ضربنا لو او هر یوتا بیان کړي مونږ وکل تبر نه او هر یومونږ تباکو په تبای سره دقد ته على غیت لی امتیت مطرو او یقی نن دی زی راځ پهغ کلی باندې چې باران کلی شوو پههغې باران ناکارا دا زګر مشکې عرب ته ورکي چې په وغ د سفر باندې تاسو د شام پهکننداراتو باندې پهقومود باندې تاسو رک کوئ او بیام عبت نهې لئ اے خلقو تازو پسېډيګانو کې اکندرات ګوره اګار څه ګوره او بیا مې برتن حاصل لوي افلم يكنو يرونها آیا پس نو دی چليتلې وی بلکې دی عقیدہ نلری دوباره جوندا وا اذا راوکا او چې کله دی تاله روونی اے نبی رسول د دې هغه وخت کې کارتي یتخزونکا تعالی رنني سې دی مگر پټو کو تا پورې ټوګي کيه نبي عليه السلام او سو اي احا ذي احا ذ اس مشاره پلاس تر وي احا ذي داغ کس دي با صلى رسولا شي الله پیغمبر علي گلي دي دا کس پیغمبر را علي گلي ان كا دا ليذل نا ان الهاتنا يقينا نيز دي و چې مونږه د خپل خدایانو نړولوي لو لا ان صبرنا عليها <کو> چرتهمونږه صبر نوې کلی په دوی باند دی وسالمونه لای زر چېدي پوهشي چې کمم وخت د ونی عذااب منه دولو سبيله چې کوم یو زیات ب لاېدي اه عته من اله هو هووا دوهې ته آیا خبرې ته په حال دکسه چې وې الهه و پهل معبو دوا پهل خواشت لرهسممت لبه اقبل خواہش دا غی اطاعت کئ اقبل خواہش ته خدای درجه ورکه یو دا معنی اقبل خواہش یو دو غرضو دویمه معنی معبودان زنت جوڑ ک د خپل خواہش مطابقو پر خپل خواہش یی دان ته خدایان جوړتو ا دوړ معنی پوښی یو معنی دا مانی تاخذ الاهو هو واو چې د خواہش نه اله ګرځولې را هو به مقبول بی شي دویم دا چې هغه خپل خدایانه د خپل خواش مطابق ګرځولي دي کلا پیر هغه ته رخته درجه ورکړي کلا بوتا کلا شجرتا کلا حجرتا فأنتا تکونو علیہ وكیلا آیا فسیتو پاری باندې ذمہ دار أنت حسبو آیات ګمان کې چې سر د دینه اوري اپويږي ناجینا دیوګ نکږي دی انهم الا کل انعام ندي دي مګر پشاند ډنګرو پشاند غوانو دي که دین تاوغ نه کیدی او تاسو خیال دی پوئیږي انم الاک الانعامه نه دی دا مگر دا زناورو بلم ادول سبیلا بلکی دی ډیره بیلاری دی دا غینا زناورو نم بهتر دی ور زناورو کوم داتې پښت دا کلا کلا اه د تاسو ری دی سپی ته یو ټوکر ډوره وره چی هغه یو ټوکلی ډوره سره دا سپی صورتابدار ګرځیدلې سپی ری ها اه سپی ری او چې دی وته یموتي فوران را منډکی وته یې جې کیه را منډکی چې بیا ته شبا نو بیا منډکی چې شبا په کړو الخکار رانی تاور په منډکی او اے انسانا ترا غس پینم کام تاسو وي هغه سپی کې دونه وفاو او تاسو ته تا الله دا اون کائنات چې جو کړې ده د کم یو نعمت ته تا اخر کې مې د ارست الله در کړې او چې تا ته د الله ده حکم اډروشه په تبیا پای کې باندې او, آو اله کې ا بلوم ا د ول سبيلا ګور ا غوي اغه تا مالک راشه پړ بوتو اغه بوتو یاغه بوتاو غره ولا ورواتي ا په رات یو دوسو ی خوشا نمت الله راکی ته ګور او دا مشرک او دا بيدینه انسانو انوم کل انعام دا پشان د ډنګرو شي اونړ انسان ګډی لوي مقام دی الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ دِذَنَ اَوْز دَلَائِلِ عَقْلِيَا ته انسان اقل سره تعلق ساتي په عقل نه له کار واله کنه الَمْ تَرَ آياتَن وِنِي هغه قدرت د رب ستا چې څنګه غړولې او د سورې د نعمت قدر انسان ته الله ری ورشي چې دا سخته ګرمیه او اي ترته سور ني دي غریب ګردي راګري کمځاګه راکفرې اگر سورې لاندې کما دا سورې دې نعمت اسکه دی خوا دنه کمره کمره کی چونه کیږي او دلته کتاب بار سورې نه وي اپدینور مونږه نه استون نو سونه مغرا نه واجباله راوځي لم ترى ال ربکای کایفا مدذل آیات نو ګوره قدرت درښتاتا چې څنګه غلول سورې کمرګری د جمعات پدی جمعه کې دلچسپي ساتي پدې کی خدمت کوي الله دې ته بهتري نه بدله ورکی لم ترى ال ربکای آیات نو ګوره قدرت چ څنګه غړاولې سورې ولو شا ال جالو ساکنا په خوخه ودا الله ګرځول په پزیولا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا بیا ګرځول مونږ نار په دی باندې دلیلا ثم قبضناه الینا قبضای سیرا بیا ران غالو مونږ دازان خپلتا په دمران غوخ توسرا نو برکتونو الا اخذات سورې غړاولې وهو الذي جعل لكم الليل لباسا او الذي اغزاته چې ګرځولې تاسو د پارش پجاما پا و نو م صبحا او خوب آرام دا خوبم دل وی نعمت دی خو ته پوجې د اچان او کا چې په چنګونو ګولې ورته خوب نورځي او زمیدار سړي او بخرت فلې او ادي خو برا پرې یو خل یو سر تکې دی پا. پا پټی کې پپولہ باندې داخرلار کې قدم ازیو او چې بیا را پاتې اون پټیو بشي مخلاصو کې مونږه داسې کې وبس کول ته خوب په پغا پغا ا باندې او دا غریب خپه مزیدار مزیدار کومونه دي او هغه کې ګولې مورې دي غریب ته خوب نه ور دي کله د شپې یو طرف ته ګرځي کله بل طرف ته ګرځي نو خوب ډېر ویه دی او پته هغه چاته لګي او د نعمت پته هغه چاته هم لګي چې ګره دي ان نعمت والی او دا خوب بیل نیامت دی او ګور الله ول اسن د شپې تنظیم کړی پرانا کی سړی تبیا خوب نه وردی او که خوب و تراجه پرانا بیا د سترګې ذرو کولا وی الله تعالی د پارش پره علی غلی نو دا شپې او ځان ته نیامت دی خوب پای کی ځان ته نیامت دی او ګور بل د خوب چې ګندې د غیره پرلا ټول مخلوقات د پارش پره علی غلی پدې شپې میګی مرام کوي مچان مرام کوي او ساوې مرام کوي اوس کله سارو د شپې آرام نه کولی او تاسو کور کې غوان وو کورونه ودارته د الوی برلاړی کولی تاسو بیا خون ناراتله که داش تو د کې او دا مچان بیا راتله بیا بدله سونه غرانوا اغي خپل آرام کړئ او تم آرام کې پټول الله پاک آرام راولي وهو الذی یا لعلکم اللیل لباسا نو هغه الله مېره کړو تر پر ګورته تر آرام تنظیم کړي دونغهسته هغه مورته ته تنظیمات نه کړي تاسو سونه الله تنظیمات کړي الله پتا د مورنم زیات میندې او ځکه لا وخرا شي دا الله نه فرماني کې ګناهونه کې وهو الذی الذی اغذات چې ګر ذولې د پارش پجاما وان نومسواتا او خبارام او ګر ذولې رځ د خوځې دو وهو الذی الذی اغذات داتل اغتبارک سره لګي برکتونو والا غذات دی وهو الذی الذی اغذات ارسل سل رییا چ را لیږ هواگانې زیری مکې د خ د الله د رحمت باران را لږي مخکې چې د اخکل کول یخ یخی حواگانې را شي او سی او سره ډیر پهصور من شي زلله می نهسم مانتو غه او راوارومونږ د برې نه بپ کېلی نوح یا بهی بل د تم معته چې تا زمونږ پای سره مک وچ دګوره حیيات دمکې د پااره ثابتخلی نو یا بهی بل د دا حیات بلا دي دی لینوحیا بیهی بلتا میتا و نسقیو مما خلقنا اوزکو مونگا دا اوبا اوزکو مونګه د دیوبونا مما خلقنا دا غسنا چې مونگ پیدا کری دی انا آمن ساروتا و انا سیا انسانان دیروتا ولقد صرف نا یا مونگ رزولی دا اوبو پا میز دی کی چی دی نصیت حاصل کی دکا مخ که دا اوبو شو یا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ مُنْذَ بَارِبَار بَیَن کړي د دې مېس کې د قرآنو لیا ذکرو دې د پاره چې دوینس یت حاصل کی فآبا اکثر الناس انکار کوي اکثر خلک خبره نه اکثریت په دې مده چې وګوره د ډیر یو طرف ته او د الگ بل طرف ته نه ګډیر په سمدا فآبا اکثر الناس الا کفرا کوي اکثر د خلکو نه الا کو پورا سیوا دا نام ولو شی نہ کہختلی مونگا نو مونږ به غرزولی او په هر یو کلیکی یا هرکه اونکی فلا تطیع الکافرین نو تممنا خبر الکافرانو وجاهدهم به جہادن کبیر او جہاد کو دیسره به پس سره پدې قران سره جهادن کبیر جہاد لویو د قران تبلیغ کوا او خلک خدا ته دی طرف ته توجه راغړې او قرآن طرف ته او دغه ته جهاد کبیر وې ښا قران کریم بیان دی جهاد کبیر وې وجاهتوم به جهادن کبیر او په سره ډېر کار کیږي په قران سره ډېر انقلاب راځي وجاهتوم به جهادن کبیر جهاد کبیر قران بیانول توې قران راخلا را قران ذکروا او د قران د جهاد کبیر په اړه به تاسو راته کی په قران کریم کې په دې بدعاتو او شرکیاتو او رتمون ریواجنو تر رد کې کار په معاشره کې تپاته کیږي بیا کله بدر یوسف وی کله کور کې مسائل کله خاندان کې مسائل کله چلي کې مسائل کله الزامونه کله پراپګانډي دا په بلین کې پتا نه را دي دا د قران بیانولو سره بتاره وی نو تب واقعي سره واقعي دا قران جهادي کبیر دی وجاهدوم به جهادن کبیره په دې وجه حضرت شه ول کله د مالې د جیل نه راهاشه ب او من ناست یو تکریر کړو او یو عالمی خود وې وه او پای کې تاریخی خبرې کړیوي چې ما د جیل په تنهایو کې پهې خبره غور سوچوکهه چې مسلمان اوی ار دی کې ذری لو خوار دی د هغې ماله دو وجه معلومه شوي یو پ خپل می کې خانه جنګ مسلمانار پل می ک عواې ده او دا د غیرطریکې کارم دیخوا دغیر جکن امریککنان او برطانی قسم می پال دی پالا دی مسلمان ته بالکل لټینګ نه دی اوی مسلمان مسلمان کی ارام وي اي اي مومنان مومنانو سره ارام وي ورنه د پاکستان په پوهته تلغه انده امریکا را کا یا د پاکستان مسلمانانو ترکم امریکا پوهته را مغامخ کا قسم می پال دی پالا د وډور د لټینګ نه دی اوی خپل دا تحریک چلایو چې مسلمان مسلمان کی ارام کی مسلمانو باندې غدينه سره ګډوډ کی پریشانې په پا کی جوړي کی ټلکار ولا ګډوډ کی نو شولین را مطول تکیي د مسلمانو د جللت اسباب میں دوه معلومدو یو د چې په خپل میز کې د غیخوا نه جنگی د سپل میز کې اړم دي مسلمان مسلمان تهړم دی او دا کوې ی دا کوي په کم طرق سرې د مونږه ملیانه او طلبای کرامو او پوجو پولیس او جنګولو دخوا د پولیسو د پووجو جنازه را ده د چا پچته میاج پاتې ده د چا پته پاتې ده څوک اختر ته راځي چې ستا سوداګانې کړی دا غي لاښونه رااله دا غي ټوکړې رااله دغه را چار طالبانو مور پلار پته مو د مازو بختر ته راځي دا غي لاښونه رااله دا خانه جنگي شور وکړي هر طرف ته مسلمانان ملکیږي نو حضرت شیخ الهلوی چې ما غوړو کو چې دا مسلمان اوله تباہ کیږي دوه وځي ماته معلومی شوې یو خپل میف کې خانه جنگي او دوی ما د قران له ریوالې نو ما د عدم کړي چې ذبذ وقار کوم دا, دا شیوالحند رحمت الله علیه ترتیب یاد فاتحه او ما اعظم دا کړي ده بدوکار کوم یو به ما شومان د پاره په پا جماعتونو کې یا په بيټکونو کې مكتبونو کلاون جدی قرآن علی باتات دکی قران دکی او دخل عوام الناس د پاره د قران د هلكي دا درس په توګه کومه جسره عوامو کې دا به حیدات به نه رکیږي وجاهدتم به جہاد کبیره او شیخ الحند کې 9.5 شیخ الحند د تحریک ریشمی رومال په بانیانو او کیو. تحریکونه جلولو او انګريزان تختولو او احاديث پڑھاول او ډېر لوی انسانو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه نو هغه دا ترتیب شروع کوته کله لا جنه نه او وی دوکار بکوما یو ما شما طالب با تا قران مطبونه بکلاوما او دې انده قران درس راو امناستا وجاہیتوم بی جه اदन کبیره او دا ترتیب د حضرت مولانا بیদুল্লাহ سیندی او دا ترتیب بیا د شه تفسیر مولانا احمد علی الله رحمۃ اللہ علیہ مو لاح بریز ابلی کلی چې د قران درسونو ریواځ پاکستان کې نو ها مولانا حسین علی الوانی ته او مولانا غلام الله حسن دا ترتیب شروع او بیا رواج بیا ریواځ واغت نور خلکو بیا درسونه شروع او تاسو وم ګوره چې کوم والا کو د قران درسونه شروع کیږي کی ابتدا د مولانا حسین علی الوانی د مکتبی فکر مدرسو والا د عائشہ ګردانو شروع کړل دا خلک اغي ترا ماتي نو نور هم بیا شروع کی اګر دې بیا به کې مضاف مضاف نه لې چيړي او بیاو خره قران قرائت وکړي و جاهدتم به زیادن کبیر جihad کړه د دې سره په دې قران سره جهادن کبیر جihad لوی او هغه دی دا ټول زلالې اقلیه او نعمتونه ذکر کیا او هغه دی الله دې مراجل یو یوزے روان کړی دو دریا بونه دا هاذا عزبن فراتن دا یو خوگیو بولا دی ماتون کی دتن دی وکتی کم اغه وب یخی او, او خوګی مشه غتن د ماتیا و هاذا ملهن اجاج او دبل مالجین دن خاتون کی وجعل بینه ما برذها او غرذولی ددی په میس کې پردا و هجر محجوره او بنپوخ وَهُوَ الذي آلَّا دِ آغَذَاتَ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرَا چی پیدا کلی دو بونا بنده و دو بونا تالا وجود در کو لگ سوچوکا دہری تو لی اللہ نمانی آہ اللہ وی ما دو بونا بشر جوڑکا بشر دیوی ندا والکی شادو وا. شادو بچیا لگ سوچوکا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرَا اللہ دی آغَذَاتَ چې پیدا کلی دو ب دا اوبونه جوڑکا پا دی اوبوکی دا وختنا دا کپره دا دوکی دا نکونه نا دا لاس نا دا سرگه نا دا پوزه نا دا غبونه نا دا گرده نا دا نظام انحضان نا دا غبونه په کمن دا سرطا تا الله وجود ذرکو الله اکبر کبیرا وهو هو خلق من المائ بشره الله کم ذات دی الله دی آغزاتا چې پیدا کړی الله د اوبونه بنده بیدی بنده تا سوکا پا وی گرزول دین سبوالا و سحر سرگنے والا نسبو دا ہر دادوار انسان نه پد د پاروی نسب دا نسب دا انسان هغه ازبابو کې پکار راضی او نسب اگر رشتو ته وئیه چې دا والدینو له طرف نهئی نسب اگر رشتو ته چې کم د مور په لاره طرف نهئی او سحر ان چې د کم خلیه طرف نه خپلوانی ایا تسهره نویا فجاله نثبون وسهرا او د انسان د خوشګوار ژوندۍ لپاره لازم دي ځکه یو واد انسان جن نشي دی رولې او چې تیس خرګنې والا وګرځولې نو تاسو به زس خرګنې والا شې چې تاسو به به نیو رستا به خرځه کی مې غاړي راځي خو تا الله ببیم بی در کې د په تونو ک ټول د له خو یوټک کېکر کوه ک تا لاس خرګنی وال لو ګدولی تاله لاس خرګنی تا ته ګوره اللله ببییم در کا اوته بیانا پرمانې کې یوا د جون ډیر زیار ګرانی په جاله ناس به وې را چې د چای الله یو ته سالالحانی بیاې ورکی او چې د چای او چې تنګی د تنګی ل د سالحانی کې ول خلق منل معی بشاره په جاله ناس بهې هرا۔ نو اللہ دی اوګر تاونه تابوالا و سحرات خرګنه والا وګورستاس هغه خرګنه کړه ترمدیر روانه په اختر کې په شوقدر کې دا څه چا او د بهایې معاشره بهایې کې خلک یې نو کېدنی یا کړی یا نه نکایې کړی یا نه کني کا اون کې خو څنګه معاشره کې د بهایې خبره شي هغه الکر ادی جنیس سره تعلقات او موبایل او رابطې دا مونږی تر دي دا مونږی تر نه چم فجعله نصبوا سحرا او دې سره تر اوسه په غون زندگی باندې ښه دا کې دې دا خداده خپل زنانه حیا بالکل ختمه کړي دا غينا حیا ختمه کی دا غيو پټري عمل لې ځکه چې لارو څخه نه لښوي او په خدو کې هوا حیا هون کوي ته دوته موږ کې نه حیا ارته ختمه کا فجعله نصبوا سحرا او داله څخه بعد خلک په درکړي او په تو په بازارونو مارکیټونو باندې ګرځي دا دیر دا بی ہے خبر ایو و جا لہو نصب پدی دا پخوانی مشاران دے باز خبرو کې دیگ زیادہ یعنی خو خیال به ساتلو چې کم الگ با کئی دنو کا ابا شخرکا کاکر لڑو نو ابا بیٹک یا او جرکی ناستو یا ابا ورسر اخواخی سر بی سلامو کا واپس براتلو ازنو سبا خوئیز باک نه نکل او تی کل با دا جینے اغا اندروریانی دا الگ خوین دے یا دا الگ رولا چ او جنې بجره په ګډ یا په خمبدي په پټا وځه بیا اوبار نه راوته خبرې به نه کولی یا وخت چې وته پټولې ده چې د څرده کورزو غار روان دي اوبه پټه وا ا څونه ده حیا یو دا ورو دي الله اکبر کبیره وهو الذی خلقل من الماء بشرا فجالهو نسبا وسحرا نو ویګره داو دلرا نسب والو سرګنېوالا او داسرګنېواله په نیامتونو کې کو او اغه څرګنه لوين يا ماته دا سوي تر مثلا کې مولا لري کلا کولاړي حالات راشي سلي ترا په حالاتو کې مولا لري هو سلام دایم کوي او تسليم کوي او چې سنا څه پدین پويږي او چې پدین پويږي اغه څرګنه نه کوي دا وسه پکا لري چونکه موږ د درد په هدايات کې دالی کړو چې په دې کې اصلاح معاشره ملي را بیانې مکل کلا کما کل څرخواخي اغه لور دې دلته کې اغه څرخواخي یا خاون سخت خبر یو کې دا لړشي مور تستر گسري کې ځان ډېر اغنیا ځبینې جوړه کې ستر گتري داسري کې او دا تاسو چاته اور کړي مو دا چل دی او هغه بس هغه چې کما مور پلاینو مډه روانه غړي که تا یې داسې ویلي تبي مونږ ورخړه او ورګوز به سره ګورو او دی ورونه وشتي ورګه او دغه تاسو اوس کوه اځ تناغيخه ګرم شي کنزريو کې چې دا راځي ورتا سره بدما روانه و ګوري م شي دا ولا داوین او خاوند نه نور یو څو پلاک توکي که تاسو ته ته دا خبر ابي عدالت او طلا تداوري چې خو خیار مور پلارې که چرته لور د خلینو لا ته خبر اومغېږي کرا چې درته چې خواخي از خود خپل مور پلار دی او بلم توکي ته تا کې ته ګنا نه وا ته تاسو خو را خواخي کارې دو اسې نه خاون کارې دو او یاد ته ته دغه د کورم د کورم دلته نه منم غري دا ابي دا خبر نه پيې انہوں سبا خدا نشتا هغه وی ګول ګول او تیواله په دروازه مخې خپل کیو او پړه کې هوا بجهاله نسبه او دا دم خيار مور پلار نه خرم چې د لور ژوندګي تباکول نه واړي باید مورپلاري لور ته ژوندګي تبا برباره کړي دا ډیر ګول ګول ورتکې نه پدې و چې ډیر لور کوتره واستلو دې ډوړې دا دې وماده او دې اتمرهو دې په هرته دا دې پلان کړی د دې زنه اټنا پکارې بس دا کوټم غوار کې وته د ا دې ها کله اختر کې راز په خبره باندې راځه ار وخت مرحبا خوش آمدیدو او دغه چل چې رو داه بهست کې د سری کړي او خهوندوواله معمالله سپل قبولی اوکې او دا چندندې زړې دا تختهشا به زر د الله حالاقامې نما بشاره په جالهو ناسبسې هره خوردی دا مطلب نه چې سر خوا زلته کو تکنی ې داغ کوره کوورې نه شي نديوه به سره زاره کې د تاه پاه خپل کور پرښدي پل ماولې پرېښ دی ستادی سره دون دوالوټه د کنزلو حنیش ده په جالهو ناصسې نووی گرده و دلانه سبواله و سرگنه والا وکا نربو کا قدیره او دیرستا خدا تونواله ذات نوو گورا دلائلی ذکر کرده برکتونوال آغازات چو گورا تاله سوری پیدا کرده دی تاله پارش پا گرز اولی او برا ورائی او گورا در یابونه پیرا کرده و تی پیرا کرده نسبواله گرز اولی ده در کرده ده دا اللی پریخو دا یا بدون من دون الله نو غیرتا رب ترا وان دا دور قدرتو روالا اللی پریخو نو دی درگاونو تلالو و یا بدون من دون الله تا مونگو استادانو بذکر کل دیخوا جانگیری تر رب دا یاو کسو شبا کلم غریب ستر استومان راق کور تا ابی بی بی کور نو یاو را تی دی خاون تا پوسو کو تو کیت سن تا چرت زیرا دی دا خراش مکسر تا نی او تای سر ان ی سر اندازی کر اعظم ذی جارو کوم خدمت کوم او توی دا هر بچی کانا پینا سارے دکل ګل کونه سونه تر انداز دی ګل پر اس کیه زماکر او دین ایت جا رکه الله ای زما بنده خو ریس زما زما ملک مو سی ګیار तमाम در کړی دی او تکله دا ما حکم دل متوجیش بهدا ما حکم نمنی و یا من دون الله دی عبادت کای سیو ادا الله نا دا هغه چا چې نه په پو ور کولی شی او نظراره وکړ انل کاذرو ال ربه ظهيره او دي کافر خپل ربطه شاګردون کې وه ما ارسلنا کا او تمنګ ليګلي ال ربي السلامه الا مبشرا ونذيرا مگر زيره ورګون کې او يره ورګون کې داي چرت